Radio Moldova Actualități prezintă ie. E E Revistă de poezie și de stil de viață poetic Emisiunea 22 12 august 2015 Eu sunt omul de stâncă născut nicăieri Călcând pe drumul ăsta de maculatură. Eu nu am, frate, și sub greutatea mea cuvintele celorlalți vor scrâșni și se vor frânge. Eu nu-mi împărtășesc cu nimeni și mă adăp numai din apa izvoarelor proprii ce-mi susură prin vene. Structura din care sunt făcut nu îmi permite niciun fel de drapaj, cum stau așa cu capul prins între alfa și omega. Vântul câteodată îmi aduce din valea gleznelor mele zvonul unor insecte, chemându-se oameni. Însă, așa mea de fildeș le respinge, și rănite, acestea se prelingă înapoi, precum limbile unui ceas zdrobit de perete. Și e corect, că și ce munte se ocupă cu studiul insectelor. Entomologia este un exercițiu inventat de ei și numai pentru ei, cum este și iubirea sau alte asemenea goange nu datorez nimic. Meditează pentru sine omul mic. Aerul pe care sunt nevoit al respira cu ceilalți îmi ajunge pentru a da conținut conceptului de lume. Câteodată, scuturând din umeri, din plictiseală și dintr-un sentiment înălțător de milă, trimit spre ei câte un semn al dărniciei mele, cuvinte preschimbate în stânci de gheață. Asta este arta mea, o artă minerală, Egală și neîndurătoare pentru toți. Cu misticismul ei, strivesc insectele din vale Bună seara, poezie! Bună seara, dumneavoastră, iubitorilor de poezie! În deschiderea emisiunii, ați ascultat poemul Omul Mic, un poem de Emanuel Pope în lectura Maiei Martin. Am schimbat un pic registrul și asta pentru că ediția de astăzi a emisiunii o dedicăm poetului Emanuel Pope. Ne-am străduit atât pe cât ne-a permis spațiul emisiunii să selectăm cele mai frumoase gânduri din poemele acestui autor și să vi le aducem ca ofrand a scrisului său spre al cunoaște. Și pentru că nu Emanuel Pope, autorul, va juca rolul principal în scenariul emisiunii, ci povestea vieții sale, povestea omului baladă, simbolului de jertfă, numele creației și al frumosului care este Emanuel Pope, ne-am gândit că ar fi bine să fim însoțiți în acest periplu de un cineva care îl cunoaște și care a deschis cărțile mult înaintea noastră. Acest cineva se numește Maya Martin. Ea ne va ajuta să înțelegem că poezia lui Emanuel Pope nu vine pur și simplu din lumină, că poezia acestui poet face lumină pentru sufletul fiecărui însetat de cuvânt. Printre ei, la sigur, vă regăsi și dumneavoastră. Așadar, de aici încolo, merg pe mâna regizorului Silvia Ilarionov, care îmi va potrivi gândurile pe unde sonoră. Așa încât, în această seară, la elite, să descoperiți un poet, să rețineți numele, spre a-i căuta cărțile și al citi, al citi și al cunoaște mai bine. Copil în drum spre Maciu Piciu. Bieții părinți aveau dreptatea lor. Gândul îi făcea să tremure. Un suflet de atâtea șoapte ușor se poate frânge. Copilul, în noapte, nu trebuie lăsat să viseze, nesupravegheat, în compania atâtor autori necunoscuți. Da, cărțile, desigur, purtau vina. Numai ele știa bine mama ce spunea. Poveștile înnebunitoare pot schimba destinul oricărui om. Știa și tata când muncea Că numai visul plăsmuit în miezul zilei Fortifica cetățile din zare În rest, of, rămân doar cărțile Să poarte toată vina Autor, Emmanuel Pop Lectura, Maia Martin Sărbățile au temperatura anotimpului în care au fost scrise, dar și culoarea sufletului care le-a zănislit. Unele dintre ele sunt bune de citit și recitit iarna sau vara sau toamna, altele țin de acoperiș spiritual în orice zi a anului, în orice clipa a dispoziției. luați de pe raftul librăriei sau găsiți pe net volumele Tonus, Voinicul în piele de javră, volume de aer sau colecții de vitalitate și vă veți convinge. Originalitatea și prospețimea gândurilor acestor volume impune dorința magnetică de a reveni și reveni și reveni în oaza misterului lor, în oaza reîntâlnirii și cunoașterii, cunoașterii și redescoperirii autorului lor, scriitorul Emanuel Pope. Sunt volume rană de aur tinerețea mea, cum ar fi spus poetul Cezar Ibanescu. volume lectura cărora te influențează și te formează ca personalitate. Doar câmpul și macii, autor Emanuel Pop Respirând greu, din valea părâului, tinerețea abia se auzea. Eu învățasem să beau, tu râdeai, Doar câmpul și macii ne mai înconjurau, Luna și focul, în joacă, Din umbrele noastre își zideau pe deal ca zemate, așa dintr-o dată, cu toții, Extrem de esenieni, tu pregătindu-te să ierți, Eu, pregătindu-mă să uit, Ne așteptam cu minți, până și părul tău vegeta, când ploaia a venit, luna s-a plictisit și munții ne-au izbit cu pietre. Lectura, Maia Martin Emanuel Pope e un om și un scriitor cu o viață și un destin ca în filme. Filmul în care el, scenaristul, actorul și regizorul deopotrivă implicați, e un film de aventură cu succes de casă, succes care se datorează mersului său pe sârmă, dar și acelora care îl iubesc, acelora care îl îndrumează și care nu încearcă să-l oprească sau să-l schimbe atunci când se poticnește sau cade doreros. Oamenilor care au crezut și cred în el, l-au sprijinit și îl sprijină dezinteresat alături de care se simte bine, fericit și împlinit. Familia, prietenii, colegii. S-a născut într-o primăvară, în România, dar haina timpului de acasă s-a dovedit a fi rece și neîncăpătoare pentru fierea rebelă și nonconformistă și nu i-a ținut mult de mângâiere. Eu. Către floarea soarelui, ce mi-a dezrădăcinat definitiv și irreversibil existența, se dedică lui Adrimir. Nu am avut prieteni, și tu știi bine, am avut doar cuțite, zăcând în modul cel mai nevinovat, pe masă. Cu unele, chiar ca într-un carnaval venețian, ne și jucam adeseori în glumă. Și furculițe Apoi câteva linguri De lemn din prun uscat Urmate de Câteva zeci de confetii Umăr lângă umăr Așteptam lumea Dintr-o clipă în alta Să explodeze Odată cu noi Dar nu, am crescut săraci Într-un cartier bogat Hrăniți de mistere urbane Nimic nu era la fel nici azi și nici el. Nu știam pe atunci că toate cresc din propriile noastre vise. Și în fiecare dimineață, împreună, ne minunam ca doi feți frumoși. Ca un copernic convins, a emigrat. V-am mai spus, nu oriunde, ci în Marea Britanie. Aici... Pentru că aici a găsit cerul la înălțimea inimii sale, aici a găsit soarele mai liber, oamenii mai fericiți, dulcele mai mult și parcă mai demiere, dar pentru el, în setatul de orizonturi, la fel, de nu știu cum de pelin odihnitor, în aceeași vază a singurătății. De ce? Pentru că în limba engleză nu e niciun cuvânt, care să rimeze cu cuvântul luna, iar lupului din el tocmai asta îi lipsea mereu, ca și în pădurea de acasă, luna. SOS, animal la apu. Mi-am început viața cu un pașaport expirat. Nu aș fi crezut și nici părinții mei, care, de comun acord cu cei lui Borges, m-au semislit pentru jocul riscant și frumos al vieții. Nu mă întrebați cum au reușit ai mei, pe sub cortina de a comunismului, să intre în rezonanță cu părinții poetului argentinian. Nu i-aș fi bănuit și nici nu-mi mai bat capul, căci, în definitiv, niciodată nu voi putea dezluși durata ta unui eco. Rezultatul însă a confirmat modelul ales și am ajuns să-mi la rândul cel mai grav dintre păcatele pe care le poate comite un om. N-am fost fericit, dar viața omului nu se poate împlini din seva unui singur adevăr, fie acesta și unul major. Și din inerție, ori din compasiune pentru păcatul meu, m-am pornit prin lume să-i găsesc pereche. Recunosc că nu a fost ușor și în pofida străduințelor mele abia am reușit. După mai bine de 20 de ani, să-i aduc bun Singurătate. Oricum era vară Cineva a strigat Apele vă vor potoli avântul Am râs Oceanul în radă fierbea De aceea Ori poate și din alte cauze Am decis atunci să smulgă încă acestei corobii Aruncând o pradă definitiv uscatului Nu aveam nevoie de ea Și fierul ei ruginit nici măcar nu a vibrat prin aer mai înainte de a-și înfige râtul în piatra caldea din docuri. Cei de pe mal am o țisăr. Temerar le-am strigat Oceanul va fi mai primitor decât umanitatea voastră. Nu-mi păsa. Numai așa mă puteam bucura de orizont și fără a privi înapoi, alunecând pe ape cu ușurința visării, mi-am desprins nava din împresurarea portului. Cu ani, acest jurnal de bord a devenit doar un prespapir al gândurilor și între coperțile lui, ca într-un ierbar, s-au așezat docil la oaltă și tot ce-am ucis. Speranțele căutării și cele ale regăsirii. Navigând după poziția stelelor, îmi părea uneori că aș privi pământul din apropierea lor ca pe o țintă, aflată la ani lumină distanță. Alteori însă, simțeam că mă apropii de țărmul semenilor mei și, tulburat atunci, porneam să-mi pregătesc discursul revederii. Ce am eu de spus? Umanității. Doar aparțineam aceluiași continent, nu? Numai așa mă puteam încredința că regăsirea nu va fi refuzată și, fugind din vecinătatea păcatelor mele, Uitam pentru câteva ceasuri Că minima penitență Impusă oricărui Fugar reîntors Acasă Era tăcerea Dar rătăcirile mele M-au ajutat în cele din urmă Să înțeleg Nu eu eram cel ce visa Sub bolta stelelor imune Ci doar singurătatea Mi reitera Bat jocoritor prin ființă Ecourile unei apuse. Oricum, fiecare dimineață engleză, deja de ani buni, îi aduce mici surprize pe care el, bonomul și filantropul, se grăbește a le împărți prietenilor săi mulți și buni, dar risipiți ca și el în toate colțurile lumii ca să pună România pe hartă. Fiecare amiază engleză, îi gândurile pe rugul acțiunilor și ambițiilor, aruncându-l iarăși și iarăși în oceanul provocărilor. Și el, ca un copil curios, pornește la drum în căutarea păsării albastre, chiar dacă știe că orice provocare, orice început e o mare capcană. Fiecare seară îl prinde un pic abătut și răvășit pe muchea dorului de lutul încins al Dobrogei, lui incomparabile cu toate marele Britanie ale lumii. Lut care, arid așa cum este, îi binecuvântează masa de scris, întărindu-l, întremându-l și sporindu-i faptele bune, precum rugăciunea sfinților părinți binecuvântează gândurile creștinului în zilele acoperite de nori. Și niciunul dintre segmentele zilelor săptămânii nu-l întorc din drum, nu-l îngenunchează, nu-i pun dispoziția pe sabie cu două tăișuri, nu-și credința, speranța și optimismul, de altfel punctele forte ale felului său de-a fi. Vibrează, arde, se mistuie în entuziasmele lui, în elanurile lui, în voluptatea cu care admiră și devorează o carte, în pasiunea cu care își expune ideile, în incandescența cu care scrie despre un eveniment care l-a uimit, despre un om care l-a fascinat, Etc. Miraj, din nou, festival, mirare, deziluzie, fiasco, enumerări, persoane, mitologii, desuetudine, vibrații, măscării, înțelegere, dezinvoltură, fantasme, noxe, inovații, reiterări, colaps. Apoi, sorginte, inexplicabil, beatitudine, viață, monstruozitate, ireal, pierdut, inefabil, vis, deșert, voie bună, un nou început, femeie, voluptate, chip, renaștere, normalitate, interes, iarăși singur, extrem, senectute, Dumnezeu face după chipul său, tu însă, inedit, mereu, fără comunicare, fără câștig, frivol, însemnat, patetic, misogin, saltimbanc, eșuezi, viitor, clandestin.